În această dimineață aș vrea să continu să vorbesc despre un subiect care, părerea mea este, în aceste vremuri schimbătoare, în cadrul social în care noi trăim astăzi, în conjunturile în care suntem implicați că vrem, că nu vrem, Suntem chemați să rămânem și să fim o lumină, să fim ca o cetate așezată pe un munte și indiferent de furtunile care bat, să rămânem stabili acolo. Să fim ca o lumină în intersecții, să direcționăm oamenii către Dumnezeu, să fim osarea pământului. Adică să dăm gust vieții acesteia. Cum vom putea fi oameni de genul acesta, care nu se schimbă de la o zi la alta, care nu schimbă sistemul de valori în funcție de conjuncturile și circumstanțele vieții? Cum vom putea să trăim cu adevărat, cu Dumnezeu, în fiecare zi și drumul vieții noastre să nu fie atât de sinusoidal, sus și jos, pe munte și în vale, ci să se aplatizeze această curbă care în mod exponențial să ne ducă în apropierea, în legătura, și în sudura strânsă cu Dumnezeu. Un nepoțel, la vârsta adolescenței, s-a apropiat de bunicul lui și s-a deschis. Și-a spus, bunicule, aș vrea să-mi spui secretul vieții tale. Aș vrea să... Am îmi destăinuiești câteva lucruri și chei pe care tu le ai în viață. Pentru că m-am uitat la tine și am văzut că ești foarte stabil, că nu ești influențat atât de ușor de situațiile care se consumă în jurul tău. M-am uitat la tine și am văzut cum reacționezi la anumite provocări care ți se fac. Și am realizat că eu nu sunt așa. Aș vrea să fiu ca tine. M-am uitat la părinții mei și copiii tăi care am văzut că nu sunt așa cum ești tu. Bunicul s-a uitat în ochii lui pentru că și-a dat seama că acest adolescent a observat realitatea în care se află și cu multă blândețe i-a spus, aș vrea să înțelegi că aceste calități le-am dobândit în timp. Au fost ani în viața mea și pe vremea mea armata ținea mult, am prins războiul al doilea mondial și au fost ani de zile în viața mea când mi se dădea un ordin și eu spuneam, da, să trăiți și treceam la executarea acelui ordin. Apoi a venit un regim care ne-a înregimentat pe toți și nu puteai să spui mare lucru la locul de muncă. Pentru că în momentul în care ți se dădeau anumite instrucțiuni, trebuiau să le faci iar am controlat în toate lucrurile și nu puteam să fac ceea ce voiam eu. i e adevărat că părinții tăi încă nu sunt ca mine, pentru că în perioada tinereții când ei au fost copii mici, nici eu n-am fost așa cum sunt astăzi. Dar situațiile vieții prin care am trecut, circumstanțele, conjuncturile, m-au finisat. Și am ajuns la această vârstă să te uiți cu admirare pe care eu o apreciez, că ai observat-o. Dar aș vrea să spun că toate aceste calități le-am dobândit în timp. Că viața Creiază oportunități și dacă folosește aceste oportunități în dezvoltarea caracterului tău, dacă ești atent în, la modul în care reacționezi la provocări, dacă ești atent cum vorbești, atunci trăiești o viață de stabilitate. Și lucrul acesta, l a recunoscut și a zis, l-am câștigat în timp. Ne punem fiecare din noi problema și am vrea fiecare să nu mai fim la nivelul copiilor, să devenim adolescenți și adulți în modul în care ne comportăm, în modul în care reacționăm. Și în mod special, în modul în care ne trăim viața pe pământul acesta. Apostolul Pavel, vorbind despre biserică, el spune că dorința lui Dumnezeu este ca noi să nu mai fim copii plutind în încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură. Ci să fim stabili. Să percepem adevărul și realitatea din jurul nostru, să reacționăm ca oameni maturi și să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, la starea de mare, la starea de om care a trăit viața și acum caracterul este finisat și sub acest finisaj a lui Dumnezeu putem să fim un model și un exemplu pentru cei din jurul nostru. Vreau să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, din capitolul 3. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-ți țină în frâul tot trupul. De pildă, dacă punem cailor friul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși,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 întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de făiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba? Niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna de pildă. De este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea Lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies și binecuvântările și blestem. Și aici apare o expresie care ne pune cu picioarele pe pământ ca noi să nu zicem, apă așa-i Așa vorbește toți, așa se comportă toți. Apostolul Iacov spune, Nu trebuie să fie așa, frații mei! Oare din aceeași vâna izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smokin să facă măsline sau o viță de vie să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce.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 În pace pentru cei ce fac pace. Poate de multe ori te-ai sculat dimineața, ai dormit bine, vezi că soarele răsare și un cuvânt mic, un cuvânt pe care L-ai auzit sau s-a pronunțat la adresa ta, ți-a stricat toată ziua. Sau ai fost în situații în care ți se părea că totul este întunecat, că nu mai există nicio speranță, nicio scăpare pentru tine. Și un cuvânt bun, o bărbătare, un cuvânt care... Ți s-a adresat în această situație sumbră, a adus lumina, a făcut să răsară soarele pentru tine. Te-ai văzut la mal și te-ai văzut în situația în care ai acumulat putere și parcă ca un leu te poți avânta înainte. Ce schimbări poate să ducă și să aducă un cuvânt bun și un cuvânt care dă râmă? Pentru că fiecare cuvânt are o încărcătură spirituală, are o putere de a da viață sau de a aduce moarte. Cuvintele pe care noi le rostim și poate le scoatem fără să le judecăm, fără să le cântărim efectul, doar vedem când se aplică efectul bumerangului că ceea ce am spus vine înapoi la noi și primim binecuvântare sau blestem în funcție de ce cuvinte am folosit când expresiile noastre. Ioan, căutând să vorbească despre importanța cuvântului, el spune în Evanghelia sa, în primul verset, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Tot ceea ce a fost făcut în lumea aceasta, la început, a fost făcut prin cuvânt. Citiți în Genesa și veți vedea acolo expresia care se repetă în primele capitole. Dumnezeu a zis și ce a zis a luat ființă. Frații mei, noi suntem copii a lui Dumnezeu. Cuvântul are aceeași putere pentru fiecare din noi. Aș vrea să vă dau câteva versete biblice să înțelegeți lucrul acesta. Proverbe 18 cu 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Iacov 3 cu 10. Din aceeași gură Ies și binecuvântările, și blestemeni. Proverbe 15 cu 4 Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Universitatea din Denver, Statele Unite, având specialiști foarte buni în psihologie, au studiat zece ani de zile mai multe cupluri. În studiul lor au vrut să vadă care este factorul cheie care duce ca un cuplu să reziste în fața încercărilor vieții. Care este cheia pe care o poate aplica fiecare cuplu să aibă stabilitate și să nu ajungă la divorț. Și după zece ani, după ce au analizat mai multe cupluri, au ajuns la concluzia că cuvintele pe care rerostesc unul peste celălalt au puterea de a-i suda sau de-ai despărți au puterea de a le da stabilitate sau ai îndepărta unul de celălalt până la nivelul în care să bage divorțul unul față de celălalt. Nu mai vorbim de atmosfera care este într-o familie și care influențează viața copiilor. Tot ceea ce se petrece în familie se înregistrează în inima copiilor. Și de multe ori, psihologii, consilierii caută să găsească care este cauza unor dezechilibre emoționale. Care este cauza unor falimente din viața unor oameni? Și marea majoritate au descoperit că perioada copilăriei, că atmosfera din familie, că cuvintele care au fost adresate de autoritatea delegată a lui Dumnezeu, părinți, profesori, păstori, au avut o influență atât de puternică în viața copiilor. Au influențat viitorul lor, viața lor și, în final, destinul lor. Ca și copiii lui Dumnezeu, înțelegând puterea spirituală care se află în spatele fiecărui cuvânt. Trebuie să înțelegem că nu putem să ne permitem să vorbim orcum. Nu putem să ne permitem să scoatem din gură cuvinte care nu sunt judecate, care nu au expertiza acțiunii destructive sau constructive, din viața celor cărora le adresăm aceste cuvinte. Ca și copiii lui Dumnezeu, așa cum spune Psalmul 34, versetul 12 și 13, Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Cine? Dacă ni s-ar pune această întrebare în mod personal, Toți am ridicat mâna și am spune, eu, vreau să am viață și vreau să am zile fericite. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Prima condiție, să ai viață și să ai fericire. Psalmul 39, versetul 1 și 2. Voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limbă. Îmi voi pune frâugurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut, în tăcere și am tăcut. De multe ori cel rău stă înaintea noastră și noi îl urmăm. De multe ori ne provoacă, aduce provocări în viața noastră și noi lăsăm ca veninul care se scurge de la el să meargă spre cei dragi ai noștri, ne înțelegând că influențiază nu numai prezentul, dar și viitorul. Iacob, capitolul 1, versetul 26. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrinează limba, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Și apoi tot Iacob ne spune în capitolul 1, versetul 19. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, sta că dacă ți se pune o întrebare să răspuns după două ceasuri, ci ia o vrea să ne spună să gândim, să judecăm ceea ce vrem să spunem. Zăbavni Claânie, doamne ajută. -ne! Să spunem așa cum a spus Samuel, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Și apoi când va trebui să dăm răspunsul, să judecăm, să facem o expertiză a cuvintelor pe care le folosim și să vedem ce vor produce o binecuvântare sau un blestel, viață sau moarte vor zidi sau vor dărâma. Și Apostolul Pavel în Efesenii, în capitolul 4, versetul 29, ne spune răspicat și zice, niciun cuvânt stricat să nu vă să din gură. Ajută-ne, Doamne! Așa cum Iacov face comparația cu calul, nu știu dacă ați avut ocazia, să călăriți un cal fără zăbală. Poate nu știți ce e aia zăbală. Îi e fierul ăla care se bagă în gura cailor și ai frâiele acelui fier în mâna ta. Și când vrei să meargă la dreapta tragi de frâul din dreapta și calul nu comentează își întorce capul că n ce face, mai merge câțiva pași înainte, dar în final se întorce. Sau comparația pe care o folosește Iacov cu corăbiile mari, care sunt cârmuite deși vânturile suflă și sunt puternice de o cârmă mică, pe care cârmaciul o folosește după buna lui plăcere, în deplasarea acestei corabii. Cu alte cuvinte, Iacob vrea să spună că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu stăpânire de sine și că noi suntem responsabili de această stăpânire. Să nu zicem, a stat diavolul înaintea mea și l-am urmat în toate intențiile pe care mi le-a inspirat. Pentru că Domnul spune... Nu-l lăsa pe diavolul înaintea ta. Spune-i înapoi a mea satanul. Declară lucrul acesta. Spune cu toată autoritatea pe care o ai. Și nu urma instrucțiunile lui. Pentru că frâiele sunt în mâna ta. Și fiecare din noi suntem responsabili în tot ceea ce spunem și în tot ceea ce facem. Apoi, ne punem întrebarea, cum am putea noi să folosim cuvinte care zidesc? Cuvinte care înalță, cuvinte care dau viață, cuvinte care sunt o binecuvântare, nu numai pentru acum, dar acționează în timp. Cum trebuie să ne dezvoltăm vocabularul nostru ca să putem în domeniul acesta să fim niște oameni stabili? Să nu ne lăsăm purtați de emoțiile noastre și în locul locomotivei pe care noi o avem, care sunt emoțiile, să punem înțelepciunea. Să punem cuvântul lui Dumnezeu, să punem lucruri stabile, nu să punem ceva care se schimbă în funcție de atmosfera în care noi trăim, ci să avem ceva stabil. Am văzut o poză în genul acesta care punea întrebarea ce vrei să fie locomotiva vieții tale, emoțiile, Sau cuvântul lui Dumnezeu? Și omul s-a analizat și fiecare ne putem analiza pe noi înșine Ce zicem, emoțiile, oh my God Emoțiile se schimbă în timpul unei sferi de oră, de câteva ore. Dacă mă duc după emoții, mă duc cum bate vântul Cum se schimbă vântul în direcția lui Dar dacă am cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este stabil. Și dacă noi dorim lucrul acesta, atunci trebuie să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu este cel care trebuie să imerseze întreg vocabularul nostru. De ce? Coloseni capitolul 3, versetul 16 și 17. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele lui Iisus Hristos. Dar numele lui Iisus Hristos nu poți vorbi baliverne. În numele lui Iisus Hristos nu poți blestema. În numele Lui Iisus Hristos nu te poți certa. În numele Lui Iisus Hristos nu poți bârfi. În numele Lui Iisus Hristos nu e poți exprima invidia. În numele Lui Iisus Hristos și aici suntem îngrădiți dacă încercăm să aplicăm acest cuvânt în viața noastră. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele Lui Iisus Hristos. Apoi Petru ne spune, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați. Să rostiți binecuvântare, nu blestem. Și apoi aș vrea să luăm în considerare ce este cuvântul Lui Domnezeu. Am spus că creația a luat ființă prin cuvânt. Apoi, Apostolul Pavel ne spune în Evrei, capitolul 4, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Nu știu vocabularul, cuvintele care cumpun vocabularul tău, câtă putere au. Dar în momentul în care vocabularul tău este îmbibat de cuvântul lui Dumnezeu, în acest vocabular există putere de viață. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Ascultați! Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Psalmul 33, versetul 4. Cuvântul Domnului Este adevărat și toate lucrările lui se împlinesc cu credincioșie. Ioan 17 cu 17, cuvântul tău este adevărul. Ascultați aceasta, psalmul 147, vesetul 15. Cuvântul Domnului aleargă cu iuțime mare. Aleluia! Aleluia! Nu bine zicem că deja cuvântul a ajuns la obiectiv. Nu știu, măsurat în dimensiunile noastre umane, dacă este mai rapid decât lumina. Pentru că între lumină Și sunet, există o diferență. Când e furtună, soția mă întreabă cât de departe e furtuna. Și odată m-a întrebat, de unde știi tu lucrurile astea? Eu îi spuneam, cam la atâția kilometri distanță. Și zis, e simplu, fizica ne spune. E distanță, este diferență între viteza luminii și viteza sunetului. Și eu mă uit când fulgeră și pe urmă sunt atent când se aude tunetul. Și pot să faci o calculație destul de precisă unde are loc fenomenul. Cuvântul lui Dumnezeu se deplasează cu iuțime. Când Isus Hristos a pronunțat, fii vindecat! Momentul acela a fost momentul în care puterea cuvântului s-a concentrat spre obiectivul căruia a fost adresat și lucrurile au luat ființa. Sutașul a rămas încremenit când a aflat, când s-a dus acasă, că în momentul în care Iisus a rostit binecuvântarea peste fetița lui, În momentul acela, ea a fost vindecată. Frații mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această abilitate să folosim cuvântul lui Dumnezeu în expresiile noastre, în declarațiile noastre, în rugăciunile noastre, în prelegerile noastre, în comunicarea noastră. Și voiam Lui Domnezeu este ca vocabularul nostru și comunicarea noastră să fie îmbibată de Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu este stabil, Isaia 48, cuvântul Domnului nostru rămâne în viac. Cuvântul Domnului este plin de putere, Luca 1, cu 37. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Frății mei, dacă credem noi lucrul acesta, haideți de acum, de astăzi, să folosim cât mai mult în vocabularul nostru cuvântul Domnului. Dacă vreți stabilitate. Dacă vreți ca ceea ce spuneți să ia ființă, haideți să înțelegem că suntem copii lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a binecuvântat în această poziție ca nu numai să rostim cuvântul pe care l avem scris, Dar să venim în numele Lui Iisus Hristos și să declarăm aceste cuvinte peste situațiile noastre, peste problemele cu care ne confruntăm. Și aș vrea să vă obișnuiți de astăzi în coro să faceți aceste declarații cu toată certitudinea, cu toată încredințarea, căci cuvântul Lui Dumnezeu este plin de putere. Când rostim cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să credem că ceea ce a spus lui Dumnezeu se împlinește. Dacă nu crezi lucrul acesta, degeaba îl rostești. În Isaia 46, versetul 10, Domnul spune, Eu am vestit de la început ce are să se întâmple cu mult înainte, ce nu este împlinit încă. Hotărârile mele vor rămânea în plicioare și eu voi împlini voia mea, zice Domnul. Noi credem că noi suntem cei care împlinim voia Domnului. Domnul spune, dacă un om ne ascultă, Domnul cheamă o pasăre, o cioară, un corb. Oamenii au zis, Când Ilie trebuia să fie hrănit în pustie, cine îl găsește pe el acolo în pustie? Și n-a găsit oameni care să-i ducă de merinde și mâncare. Și Domnul a chemat un corp și i-a spus, caută-l pe Ilie. Că tu vezi, tu ești obișnuit cu pustia. Și a adus de mâncare lui Ilie. Frații mei, Domnul are corbii lui. Câteodată ne scărbim de ei și zicem, Doamne, ăsta care umblă prin mortăciuni, vrei să te folosești de el? Domnul are planurile lui și aș vrea să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Apoi, inima noastră trebuie să se pună în acord cu gura noastră, pentru că din prisosul inimii vorbeaște gura. Adică, cum spune psalmistru, strâng cuvântul tău în inima mea. Fac un depozit de cuvântul tău. Și când trebuie să îl folosești, există în neabudență. Pentru că ai depozitul, pentru că ai strâns acolo. În vremuri bune și în vremuri rele. Și tu ai din depozit și nici nu trebuie să semnezi și să faci Proces verbal de livrare, pentru că este imediat în funcție de nevoia pe care o ai, pentru că s-a făcut acea conectare. Și cuvântul lui Dumnezeu este gata să răspundă la situațiile și problemele, la nevoile pe care le ai și cu care te confrunți. Din prisosul inimii vorbește gura, spune Matei, în capitolul 12, versetul 24. Apoi, o altă atitudine pe care trebuie să avem când rostim cuvântul lui Dumnezeu, este că să credem că cuvântul Domnului este adevăr. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 13. Am crezut și de aceea am vorbit. Roman, capitolul 10, versetul 9 și 10. Prin credința din inimă se caută ca se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Psalmul 119, versetul 42. Mă încred în cuvântul tău. Apoi noi trebuie să fim fermi în declarațiile noastre, să nu șovăim Oare, oare, așa cum a făcut Moise, pentru care Dumnezeu l-a pedepsit. Și de multe ori rămân mirați și zic, Doamne, de câte ori am fost eu în situația lui Moise? Era necăjit. Ce a văzut, și a experiențele prin care a trecut și în loc să spună cu siguranță Va ieși apă din această stâncă. El a spus, oare? Va ieși apă din stânca aceasta? Oare? Poate Dumnezeu? Și Domnul l-a pedepsit atât de aspru încât a zis, vei ajunge să vezi Canaanul despre care ți-am vorbit, dar nu vei intra în el. Frații mei, dacă ar fi Dumnezeu atât de strict cu noi, unde am fi? Vreau să vă spun că Dumnezeu este plin de milă și de îndurare. Aș vrea să vă spun că avem un mijlocitor pe Isus Hristos care a locuit, care știe viața aceasta. A trecut prin toate circumstanțele vieții. Și nu alții, ci Isus Hristos este mijlocitor între Dumnezeu și noi. Vramăs mirat, ascultând o predigere teologică ci spunea că între noi și Dumnezeu sunt alți oameni care mijlocesc, nici pe departe. Da, mama se poate ruga pentru copiii ei, tata se poate ruga pentru fiii lui, părinții se pot ruga pentru copii. dar cel ce mijlocește înaintea tatălui este mielul care s-a dat ca jertfă pentru păcatele noastre. Este Iisus Hristos! care a trecut prin situațiile noastre ale fiecăruia și el știe cum să mijlocească înaintea Tatălui. Apoi, când folosim cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ne așteptăm la minunile lui Dumnezeu și la intervenția supranaturalului în viața noastră. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este diferit de cuvintele noastre. Este supranatural are o putere supranaturală. Dacă am înțelege noi lucrul acesta, am înțelege și am folosi rugăciunea, am folosi declarațiile din cuvântul lui Dumnezeu în favoarea noastră prin situațiile prin care trecem. Apoi, când rostim cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să renunțăm Nu trebuie să renunțăm. Timpul ăsta. Aș vrea să vă dau un tablou ca să știți cum trebuie să acționăm în ceea ce privește declarațiile noastre, cuvintele pe care le rostim, În Ezechiel, în capitolul 37, îl vedem pe Ezechiel, care descrie o situație prin care Domnul i-a vorbit și o vedenie care a avut-o. Și vreau să vă spun că lucrul acesta se poate repeta în viața noastră a fiecăruia. Dumnezeu mi-a zis, prorocește despre oasele aceștia și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.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 Cuvântul lui Dumnezeu este o prorocie, ceea ce Dumnezeu a spus, el vechează să se împlinească. Dumnezeu se angajează să ne folosească pe noi, să vocalizăm cuvintele lui și apoi restul îi aparține lui. Vei spune cuvântul și vei vedea că nu se întâmplă nimic. Cuvântul Domnului spune insistă. Stăruiește. Da. Rogăte, nu o dată, nu de două ori. Stăruiește înaintea Domnului, bate până ție se deschide. Caută până vei găsi, pentru că Dumnezeu vrea să vadă insistența ta, Dumnezeu vrea să vadă credința ta, Dumnezeu vrea să se folosească de tine și tu să ai experiențe, să nu citești doare ce se întâmplă în China, ce se întâmplă în Africa, ci aici, în România, în casa ta, în familia ta, tu să ai experiențe cu Dumnezeu. Tu să nu fii ca un vânt care plutește încoace și încolo, ci să vezi că Duhul lui Dumnezeu te ascultă, că Dumnezeu ia e sama la declarațiile pe care tu le faci cu credință, că Dumnezeu vrea să vadă în tine stabilitate și Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Foloseaște expresii pe care oamenii lui Dumnezeu le-au folosit cu eficiență. Apostolul Pavel, știți prin câte a trecut. El a exprimat și a zis, pot totul în Hristos care mă întărește. Iisus Hristos, S-a adresat ucenicilor și le-a zis, nu știți de ce duc sunteți călăuziți, înapoi apoia mea satan. De ce să nu folosim cuvântul lui Dumnezeu în momente critice ale vieții noastre? Spunea cineva, îmi gândurile, i-am spus, citește în evrei nouă și declară cu voce tare să te auzi tu pe tine. Pun puterea sângelui lui Iisus Hristos peste gândurile acestea. Pun puterea sângelui lui Iisus Hristos peste rana aceasta, peste dezechilibrul acesta. Și cu credință să rostești versete biblice pe care le-ai citit, pe care le-ai memorat, pe care le-ai strâns în inima ta și care curg ca un râu din tine în funcție de nevoile pe care le ai, în funcție de problemele cu care te confrunți, în funcție de circumstanțele vieții prin care treci. Ce minunat este să trăiești cu Dumnezeu. Ce minunat este să ai vocabularul în bibat cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce minunat este să trăiești în împărăția lui Dumnezeu și să vorbești limbajul lui Dumnezeu. Ce minunat este ca ochii tăi să vadă lumea spirituală în care tu trăiești, să se adreseze cu această putere spirituală care stă în spatele Cuvântului Lui Dumnezeu. Frații mei, ne așteaptă o săptămână, ne așteaptă ani în care putem experimenta această putere a Lui Dumnezeu. Ce să facem? Să citim Cuvântul Lui Dumnezeu. Tot ascultând o expunere teologică, am rămas foarte mirat la modul în care vorbea cel care făcea expunerea și zicea ce să facă oamenii ca să poată beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu. Și au spus să te închini la asta, să faci mătănie asta, să faci asta, să faci asta. Și am rămas foarte stupefiat că N-a spus să citești cuvântul lui Dumnezeu, să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, să-ți îmbogățești vocabularul cu cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi m-am adus aminte că, de fapt, cei care vorbeau făceau parte dintr-o categorie care înțelegeau că creștinul de rând nu în măsură să înțeleagă Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu și că n-are voie să citească în această carte sfântă. Frații mei, voi aveți libertate, voi aveți libertate, aveți această carte în casele voastre, în bibliotecile voastre, Luați și devorați-o, citiți-o, memorați cuvântul lui Dumnezeu. Căutați declarații pe care le puteți folosi în situații de criză, în situații critice ale vieții voastre și folosiți cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este o putere, este viață, este un pumn de viața lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să ne aducă la viață, la eficiență viața noastră să fie binecuvântată și să trăim o viață din belșug. Să fim exemple pentru cei din jurul nostru. Vrea să ne ridicăm în picioare pentru că aș vrea să venim înaintea Domnului în aceste momente. Și aș vrea să cerem Domnului Doamne, cercetează-mi vocabularul vieții mele. Doamne, Dăm înțelepciunea de sus, nu cea firească sau drăcească, sau pământească. Dăm înțelepciunea de sus să-mi pot alege cuvintele pe care le folosesc. Să mă gândesc ori de câte ori deschid gura că va zidi sau va dărâma pe cel de lângă mine. Dăm capacitatea aceasta pe care Iacov spune e greu să o câștigi dar dacă ești cu Dumnezeu atunci vei putea să pui frâugurii tale vei putea să gândești vei putea să judeci vei putea să faci o expertiză cât se poate declară și te vei putea stăpâni și Dumnezeu te va folosi ca o binecuvântare Dumnezeu Va binecuvânta prin tine Și tu vei vedea în cursul anilor această binecuvântare Cere-i Domnului, Doamne, curăță-mi vocabularul Doamne, ajută-mă în reacțiile mele Să am o reacție, să caut, să ascult, să fiu încet la vorbire Să fiu zăbavnic la mânie, să nu mă aprind imediat de la orice cuvânt. Ce ajută-mă, Doamne, să am o stabilitate puternică. Aș vrea să venim înaintea Domnului și fiecare în dreptul lui să-și ridice mâinile ca semn de predare înaintea Domnului și să spună, Doamne, condu-mă Tu, Doamne, călăuzeaște-mă Tu, foloseaște-te Tu de mine. Haideți să intrăm în această rugăciune.